Стояла посушлива спека Валерій і Дода поверталися зі складів у своє розташування Їхали на ГАЗ-66 Двигун якого розміщений у кабіні потроював спеку вони були лише в майках та шортах, і кожен раз смикалися, натикаючись на розпечений метал, а натикатися доводилося часто, бо на бездоріжжі вантажівка постійно збрикувала легкою передньою частиною догори і, падаючи на передні колеса, здіймала чергову хмару куряви, що потрапляла до кабіни крізь відчинені вікна. «Не жени!» – кричав Валерій. «Хочеш ночувати у полі?» – гукнув у відповідь Дода, знаючи, що Валерій промовчить. Вони вже подолали 70 кілометрів і залишалося проїхати якихось 30-40, а вечір був уже от-от. Ще здалеку помітили, що їм на зустріч теж мчить хтось у такій самій, як і вони, хмарі-куряви. Хлопці зупинили свого 66-го і, передаючи один одному бінокля, роздивлялися, хто б то був. «Замполіт! Серйозно? На, подивись, чомусь сам і вже не як скажений». Не вимикаючи двигуна і не виходячи зі свого відкритого уаза, замполіт щось кричав, показував рукою позад себе. На тлі його зеленої, без військових відзнак сорочки, сафарі, сіре обличчя виглядало ніби навмисне напудрене грубим шаром бурої пилюки. Хлопці наблизилися до нього, віддали честь. «Підтягуйтесь до позиції на пагорбах, там наші ведуть бій. Негри кинули лінію оборони і втекли. Протримайтесь до темряви, а я приведу кубинців» і підполковник вдарив по газах, вважаючи, що все пояснив. Хлопці повернулися до кабіни і перевірили зброю. Діла протяг Дода. Мабуть, це регулярні війська пар, а не бандити Савімбі. Інакше чорні б не втекли. Він сказав, там тільки наші, перепитав Валерій, десять чоловік, з нами дванадцять, хвацько клацнув запобіжником Дода. Але й двоє жінок. Плюс-мінус – це не математика. Давай вирішимо, чи їдемо до них, чи ламаємо машину і сидимо тут, ніби у нас аварія. Треба їхати. Ми ж не такі козли, як замполіт. Не покинемо ж своїх. Вичавив із себе Валерій, хоча голос його був невпевнений, а все тіло почало тремтіти від живота й до пальців рук, що ніяк не могли приєднати магазин з набоями до Акма. Ех, земеля, радісно закричав Дода. А чому ростіть? Давно я не вбивав білих людей. Тиша не заспокоювала, навпаки, насторожувала і навівала гнітючі думки. Пострілів не було, хоча зазвичай їх можна почути вже кілометрів за 6-7. У одному місці вони натрапили на сліди від коліс чужої розвідувальної танкетки. Отже, паріці вже побували тут за лінією оборони. Від сліду чужих коліс хлопці, на всяк випадок, від'їхали далеченько вбік і, залишивши машину в рідколісі, побігли далі. Вони пробігли за два кілометри, намагаючись, щоб розжарене призахідне сонце залишалося за їхніми спинами. Побігши через покинутий табір, вони сповільнили ходу, піднялися на узгір'я до наспіх виритих окопів. У них валялися лише автоматні гільзи, якесь ганчір'я, черевик і скриня з декількома невикористаними гранатами. Оборона не мала важкої зброї і неможливо було зрозуміти, як довго точився бій, хоча наперед було відомо, що закінчиться він поразкою У багатьох місцях боріли плями вже засохлої крові Але людей не було жодного Скільки не розглядали хлопців бінокль, простір перед собою